Розділ 35. Леджер. Не знаю, де я взяв стільки сили відійти від неї і взятись до підлоги. Я думав, що вона сидітиме і спостерігатиме за мною, чи щось писатиме, але щойно я сказав, що мені треба тут попрацювати, вона спитала, чим допомогти вже минуло три години. Переважно ми працювали, тільки інколи робили перерву на водичку й поцілунки, але тепер уже майже доробили підлогу в майбутній вітальні. Уже і повністю доробили б, якби на ній не було цієї сорочки. Вона повзає підлогою, допомагає мені встановлювати дошки. І ще раз, як я на неї дивлюся, бачу все під тією сорочкою. Відволікаюся так, що дивно, що досі не поранився. Відтоді, як ми вийшли з пікапа, ми не обговорювали взагалі нічого важливого, так ніби лишили всі серйозні питання там і не принесли за собою в цей будинок нічого важкого. Цей день і так уже важезний. Я роблю все можливе, щоб далі було легко. Ми обоє робимо. Відтоді, як ми зайшли всередину, я не підіймав теми листа. Вона не говорила про наказ, про заборону. Я під цим дахом не згадував про День матері. Ми не обговорювали, що означає наш новий фізичний зв'язок і як ми збираємося з цим жити. Думаю, ми обоє знаємо, що про все це колись доведеться поговорити. Але зараз ми на одній хвилі, і її сенс принести сьогодні одне одному якнайбільше радості. Думаю, нам із Кенною був потрібен цей день, особливо Кенні. У неї завжди такий вигляд ніби несе в себе на плечах вагу цілого світу, але сьогодні вона ніби літає, ніби гравітація більше не має над нею влади. За останні кілька годин вона всміхалася і сміялася більше, ніж за весь час нашого знайомства. Цікаво, чи означає це, що саме я був чималим шматком ваги, яку вона несла на своїх плечах? Кенна закріплює дошку зі свого боку і тягнеться по пляшку води. Помічає, що я витріщаюсь на її груди, регоче. Нелегко ж тобі зараз дивитись мені в очі. Здається, я за фанатів від твоєї сорочки. Зазвичай вона ходить у футболках, а ця сорочка з легкого матеріалу, який провисає спереду, а після трьох годин роботи почав прилипати до її тіла в тих місцях, де вона спітніла. Сорочка просто чума. Вона сміється, і мені знову хочеться її поцілувати. Я підповзаю до неї і цілую так палко, що вона завалюється на підлогу. Цілую її попри те, що вона сміється, аж поки не опиняюсь на ній. Пляха, якби ж тільки в мене були меблі. Ми просто лежимо на дерев'яній підлозі, яку щойно вклали. І це приємно. Але краще б я цілував її на чомусь комфортнішому, чомусь такому ж м'якому, як її губи. «Ти так ніколи не закінчиш підлогу!» – шепоче вона. Та й усракує її. Ми цілуємося кілька хвилин, і стає тільки краще і краще. Чіпляємося одне за одного, смакуємо одне одним, а потім все стає якось хаотично, і її сорочка, яку я так обожнюю, опиняється на підлозі поруч із нами. Тепер я дивлюсь на її лівчик, цілую шкіру і крас над ним. І тут Кена шепоче. «Мені страшно». Її руки в мене в волоссі, вона не забирає їх, і я піднімаю голову рівно настільки, щоб глянути на неї. Що, як вони дізнаються про нас до того, як ти їм скажеш. Ми дуже небезпечне робимо. Я не хочу, щоб вона сьогодні думала про це сьогодні хороший день, ми виїхали за місто, і до повернення немає сенсу ламати над цим голову. Я ніжно цілую її в лоб. Не варто хвилюватися, це не допоможе, кажу я. Їх немає в місті, що б там не мало статися, воно все одно станеться, незалежно від того, буде в нас зараз щось чи ні. На це вона всміхається. Логічно. Береться рукою за мою шию і підтягує до себе, щоб поцілувати. Я опускаюся над нею, але потім шепочу ну, а навіть якщо й доведеться ховати тебе вічно. Ти ж бачила мою гардеробну, кенно, вона величезна, тобі там дуже сподобається. Вона сміється і я відчуваю її подих на губах. Можемо поставити тобі міні холодильник і телек. Коли вони приходитимуть у гості, ти просто йтимеш у гардеробну і уявлятимеш, що це відпустка. Ну що за жарти такі, каже вона, але сміючись. Ми цілуємося, поки не перестаємо сміятись, а тоді я лягаю поруч і притискаюсь до неї. Це ми вперше дивимося одне одному в очі без бажання відвести погляд бляха муха вона бездоганна я не кажу цього вголос не хочеться применшувати все чудове що в ній є поверховим компліментом про її красу цим не скажеш якою я її вважаю розумною чуттєвою стійкою і натхненною я відводжу погляд від її бездоганного обличчя і повільно проводжу пальцем до самої западинки грудей аж поки вона вкривається гусячою шкірою Мені треба закінчити підлогу. Беруся рукою за її груди, злегка стискаю. «Перестань мене оцим відволікати. Одягни сорочку». Вона сміється, і в цей момент хтось на іншому кінці кімнати прочищає горло. Я миттєво сідаю, загороджуючи Кенну від очей людини, що якоїсь хріна прийшла в мій дім, хто б це не був. Піднімаю очі, у дверях стоять мої батьки, дивляться на стелю. Кенна відповзає від мене, хапає сорочку. «Господи!» – шепоче вона. «Хто це?» «Мої батьки!» – проціджує я крізь зуби. «Богом клянуся! Ставите мене в незручне становище їхнє улюблене хобі!» «Дякую, що попередили, що сьогодні приїдете!» Я піднімаю Кенну на ноги. Батьки дивляться куди завгодно, тільки не на нас. Я допомагаю їй вдягнути сорочку. Тата каже – «Я прочистив горло, коли ми зайшли. Які ще тобі потрібні попередження?» «Я не такий нажаханий, як мав би бути. Мабуть, уже виробив імунітет до їхніх витівок. Але ж Кенна – ні. Вона вже одягнена і наполовину сховалась за мною. Тато махає рукою на підлогу. «Схоже, ти добряче попрацював над підлогою». «І не тільки», – додає мама. «Кенна ховає обличчя в мене в руці». «Хто твоя подруга, Леджере?» Мама всміхається, але в неї багато різних усмішок, і не всі вони приємні. Це означає «ох, як зараз мені весело». Це… Ем... гадки не маю, як представити їм Кенну. Не знаю навіть, яким іменем. Якщо скажу, що Кенна, вони точно згадають це ім'я. Але я не можу бути впевнений, що вони не впізнають обличчя, тож сенсу брехати немає». «Це моя нова працівниця. Мені потрібно спитати в Кенни, яку лінію вона зараз хоче вести. Обіймаю її за плечі і веду до спальні. «Перепрошую, нам треба домовитися, як саме ми будемо брехати», – кажу я через плече. Ми з Кеннею заходимо у спальню. Тепер вони нас не бачать, і вона дивиться на мене величезними очима. «Не можна казати їм, хто я», – шепоче вона. Не вийде брехати, мама наймовірніше тебе впізнає, коли краще роздивиться Вона була на засіданні, коли тобі оголошували вирок Вона не забуває облич Здається, наче Кена зараз складається напіл Вона ходить кімнатою туди-сюди І я бачу, як вага всього світу повертається на її плечі Вона дивиться на мене зі страхом в очах Вони мене ненавидять? Це питання, наче постріл мені в серце. У неї знову на очах сльози. І тільки зараз я усвідомлюю, що вона думає, ніби її всі ненавидять через Скоті. Ні, звісно, не ненавидять. Вимовляючи ці слова, я розумію, що не знаю до кінця, чи правда це. Мої батьки були просто розбиті, коли помер Скоті. Він для них був такий же важливий, як для Патрика і Грейс. Але навряд чи я колись обговорював із ними їхнє ставлення до Кенни. Це трапилось більше п'яти років тому. Не пам'ятаю, про що ми говорили і що вони казали, про те, що сталося. А зараз ми взагалі про це майже не згадуємо. Кенна бачить, що я замислився і від цього трохи панікує. Можеш просто відвести мене додому. Я можу вийти через інший вхід, зустрінемось біля пікапа. Розуміють мої батьки, хто така Кенна чи ні, але Кенна точно не знає, які вони люди. Не знає, що їй немає про що хвилюватися. Я беру її обличчя в долоні. Кенно, вони мої батьки. Навіть якщо вони тебе впізнають, вони все одно залишаться на моєму боці. Ці слова її трохи заспокоюють. Я поки що представлю тебе як Ніколь, а потім відвезу тебе додому. Пізніше розберемося з ними і розповімо правду. Гаразд, вони хороші люди. І ти теж. Вона киває, тож я швидко цілую її і виводжу зі спальні. Батьки вже на кухні, дивляться, що ми з Романом встигли зробити за час їхньої відсутності. Помічаю, що ми повернулися і спокійно спираються на стіл. Чекають, що ж ми скажемо. Я махаю рукою на Кенно. Це Ніколь. Махаю рукою на батьків. Робін – моя мама. Бенджі – мій тато. Кена всміхається і потискає їм руки, але потім знову стає поруч зі мною, наче боїться далеко відходити. Я беру її за руку і заводжу її за спину, і трохи стискаю, щоб заспокоїти. «Такий приємний сюрприз, що ти не сам», – каже мама. «Ми думали, що ти тут сидиш і шмигаєш носом. Мені страшно питати, і чого це я мав шмигати носом?» Мама сміється, розвертається до батька. Ти винен мені десятку, Бенжі. Вона простягає долоню, і тато дістає 10 доларів із гаманця і кладе їй на руку. Вона засовує десятку в кишені джинсів. Ми заклалися. Чи пам'ятаєш ти, що сьогодні мав летіти у медовий місяць? І чого це я не здивований? А хто з вас поставив на те, що я забуду про день матері? Мама піднімає руку. Я не забув. Глянь пошту. Я надіслав подарунковий сертифікат, бо не знав, куди цього тижня зсилати квіти. Мама дістає десятку з кишені джинсів і віддає назад татові. Потім підходить до мене і нарешті обіймає. Дякую. На кано вона не дивиться, бо її увагу привертають двері на веранду. Ого! Та це ще крутіше, ніж я уявляла. Вона відпускає мене і йде гратися до дверей, складати і розкладати їх як акордеон. «Тата все ще дивиться на нас із Кеннею. Я розумію, що він зараз хоче бути вічливим і поговорити з нею про щось, але також розумію, що вона понад усе воліє, аби її не помічали». «Ніколи вже час на роботу», – випалюю я. «Я її відвезу. Зустрінемось вдома». Мама пхикає у мене за спиною. «Та ми щойно приїхали», – каже вона. «Покажи нам, що ти тут зробив». Увага мого тата досі прикута до Кенни. Ніколь, а чим ви займаєтесь, окрім, махає рукою на мене, ну, леджера? Кенне тихенько охає, каже, ого, так, ну, я не займаюся леджером. Я знову стискаю її руку, бо тато мав на увазі не це. Хоча, технічно кажучи, думаю, він питає, чи працюєш ти ще десь, окрім як на мене. Вона дивиться на мене з нерозумінням. «Бо я раніше сказав, що ти працюєш у мене, а зараз кажу, що тобі треба на роботу. А вони знають, що мій бар по неділях зачинений, тож він припустив, що в тебе є ще якась робота, окрім як у барі, і питає, чим ти займаєшся, окрім». «Я не можу зупинитись, і від цього лише стає гірше, бо мої батьки чують цю розмову, і явно насолоджуюся нею від усієї душі». Мама знову стоїть поруч із татом, широко і задоволено всміхається. «Будь ласка, відвези мене додому», – благає мене Кена. Я киваю. «Добре, це тортури». «А для мене – прям подарунок», – зауважує моя мама. Я б навіть сказала, що це мій найкращий день матері. «А ми-то думали, що він сумуватиме, бо не одружився», – каже тато. «Як, думаю, що він приготував на день батька?» «Можу тільки уявити», – відповідає мама. «Ви двоє – просто кошмар. Мені вже майже тридцять». «Коли ви перестанете?» «Тобі двадцять вісім», – виправляє мене мама. «Це не майже тридцять. Двадцять дев'ять? Оце майже тридцять». «Поїхали», – кажу я Кенні. «Ні, давайте повечеряємо, просить мама. «Вона не голодна. Я веду Кенна до дверей. Побачимося вдома». «Ми вже майже в пікапі, коли я усвідомлюю, що робитимуть мої батьки, лишившись самі у моєму будинку. Зупиняюся, кажу». Зараз буду Показую на пікап, щоб Кенна знала, що може сідати і не чекати мене Розвертаюся, йду в будинок, зупиняюсь у дверях Будь ласка, не займайтеся сексом у мене в будинку Ой, припини, каже тато, ми так не вчинили б Я серйозно, це мій новий будинок І він стане проклятим, якщо ви двоє його хрестите. Не будемо ми, виганяє мене мама та й застаріємо вже для цього, додає тато. Дуже, нашому синові майже тридцять. Я відходжу від дверей і махаю рукою на вихід. Виходьте, вперед. Я жодному з вас не довіряю. Я чекаю їх на вулиці, потім зачиняю східні двері і показую на їхню машину. Побачимося вдома. Я йду до пікапа, ігноруючи їхні голоси за спиною. Чекаю, поки машина батьків від'їде. І лише тоді ми з Кеною одночасно видихаємо. Їх інколи неможливо витримати, визнаю я. Ого, це було типово для них. Я дивлюсь на Кену і вона всміхається. «Було незручно, але насправді вони мені навіть сподобались», каже вона. «Але вечеряти з ними я все одно не буду». «Я її прекрасно розумію». Вмикаю задній хід, потім показую на сидіння посередині. Ми вже й так перейшли всі червоні лінії, тож я хочу, щоб вона сиділа до мене якомога ближче. Вона підсувається, сідає зовсім поруч. Я кладу руку їй на коліно і від'їжджаю від будинку. «Ти часто так робиш?» – каже вона. «Що роблю?» – показуєш пальцем. «Це грубо, але вона радше задоволена, аніж ображена». Ну, я не весь час показую пальцем. Показуєш. Я це помітила, що вперше ніч у барі, тому й поцілувала тебе. Я подумала, що це круто, як ти постійно на все показуєш. Я всміхаюся. Ти ж сказала, що це грубо. То для тебе грубо – це круто? Ні. Доброта – це круто. Мабуть, грубо – не те слово. Вона кладе голову мені на плече. Я думаю, показувати пальцем – це сексуально. Тану, Я відпускаю її коліно показую пальцем на поштову скриньку. «Бачиш ту поштову скриньку?» Потім показую пальцем на дерево. «Дивись, дерево!» Гальмую перед знаком «Стоп» і показую на знак. «Глянь туди, Кенно! Що це? Це що, всратий голуб?» Вона нахиляє голову і з цікавістю дивиться на мене. Коли я зупиняю авто перед знаком, вона каже «Скотті інколи так казав» Що це означає? Я хатаю головою. Просто фраза така була в нього. Історію цієї фрази знає лише Патрик. І хоча це невеликий секрет, мені все одно не хочеться його розповідати. Канна не тисне, просто трохи піднімається і цілує мене, перш ніж я виїжджаю на дорогу. Вона сміхається, і мені так подобається бачити її усміхненою. Я переводжу погляд на дорогу і знов беру її за коліно. Вона знову кладе голову мені на плече, якийсь час мовчить, а тоді каже «Шкода, що я не бачила вас разом зі Скотті. Впевнена, ви були просто ракета». Я дуже радий, що вона сказала це в голос. Це приємно чути. В якийсь момент нам усім доведеться змиритися з тим, що Скотті помер. І саме так. Думаю, я вже на тому етапі, коли хочу, щоб зі спогадами про нього Були пов'язані тільки приємні емоції Хочу мати змогу говорити про нього з іншими, особливо з його батьком Але не так, щоб Патрик плакав Ми всі знали Скоті, але всі знали його по-різному У всіх із нас свої спогади про нього Думаю, Патрику і Гресь пішло б на користь почути спогади Кенне. Таких нема ні в кого з нас Хотів би я знати тебе зі Скоті, визнаю я Кенна цілує мене в плече і знову кладе на нього голову. Ми мовчимо, потім я піднімаю руку і показую на велосипедиста. «Глянь, велосипед!» Показую на заправку. «Дивися, шланги!» Показую на хмарку. «Он до хмарка!» Кенна сміється і стогне водночас. «Досить! Вбиваєш усю сексуальність!» Я неохоче висадив кемно біля її апартаментів в дві години тому. Мені знадобилось 15 хвилин, щоб перестати цілуватися з нею і повернутися в пікап, але я не планував лишати її сьогодні. Я збирався провести з нею вечір. «Може, навіть ніч. Але мої батьки – засранці, які чхати хотіли на чужі плани і завжди приїздять максимально невчасно. Принаймні цього разу з'явилися в день. Вони якось приїхали о третій ночі, і я прокинувся від того, що мій тато смажить стейки на грилі у дворі, а з колонок лупашить нірвана. «Сьогодні тато зробив бургери, і ми повечеряли десь годину тому. Я всю вечерю чекав, коли вони почнуть питати про Кену, точніше Ніколь. Але вони й не обмовилися про це. Ми базікали лише про їхні останні пригоди і про Д'єм. Вони засмутилися, дізнавшись, що Д'єм і Ландрисів немає в місті. Я порадив наступного разу телефонувати, перш ніж їхати. Так всім буде простіше». «Мої батьки завжди були в гарних стосунках із батьками Скоті, але Ландриси трохи старші, я б сказав зріліші. Однак незрілі – це не те слово, яким можна описати моїх батьків. Вони просто трохи безтурботніші, шибай голови. Я б не сказав, що ці четверо сильно дружать, але через мене і Скоті між ними був певний зв'язок, а оскільки Д'єм стала мені за доньку, то для них вона стала за онуку». А отже, дієм для них важлива, і вони хочуть для неї найкращого. Мабуть, саме тому, коли тато йде на подвір'я мити гриль, мама совається на барному стільці, сміхаючись мені однією зі своїх усмішок. «Це означає, у тебе є таємниця, розповідай». Я ігнорую цю усмішку і її саму. Стаю мити посуд, але мама озивається. «Ходи сюди, поговоримо, поки твій тато не повернувся». Я витираю руки і сідаю навпроти. Вона дивиться так, ніби вже й без того, знає всі мої таємниці. Нічого дивного. Коли я кажу, що моя мама ніколи не забуває облич, я кажу це максимально серйозно. Це як суперсила. «Ландреси знають?» – питає вона. «Я клеє дурня». «Про що?» Вона нахиляє голову в бік. «Я знаю, хто вона, Леджере. Впізнала ще тоді, коли вона прийшла у бар». «Стоп, що? Коли ти була п'яна?» Вона киває. Тепер я пригадую, як вона дивилась на Кенно, коли та зайшла. Чому вона нічого не сказала? Навіть слівцем не обмовилася. Коли через кілька днів ми говорили по телефону, і я розповів, що Кена повернулася з місто. «Коли ми в говорили, ти казав, що вона збирається їхати з міста», – каже вона. «Збирається». Я почуваюся винним, коли кажу все. Всіма клітинами тіла хочу, щоб це була неправда. Збиралася. Не знаю. Патрик і Гресь знають, що ви двоє... Ні. Мама тихо видихає. Що ти робиш? Не знаю, чесно відповідаю я. Нічого хорошого з цього не буде. Знаю. Ти її кохаєш? Я важко повільно видихаю. Точно більше не ненавиджу. Вона робить ковток вина і недовго мовчить. Що ж, сподіваюся, ти вчинеш правильно. Я піднімаю брову. Це як? Мама знизує плечима. Не знаю, просто сподіваюся. Я коротко сміюся. Дякую за відсутність поради. Саме для цього я тут, щоб намагатись не говорити про речі, про які батьки зазвичай говорять з дітьми. Вона всміхається і стискає мою руку. «Я знаю, що зараз тобі більше хочеться бути з нею. Ми не проти переночувати сьогодні без тебе». Тут вже я сумніваюся. Не тому, що не хочу їхати до Кенни, а тому, що здивований, що мама знає, хто вона, і все одно нічого не має проти. «Ти звинувачуєш Кенну?» – питаю я після короткої паузи. Мама дивиться на мене чесним поглядом. «Скотті не мій син». Тож мені було шкода всіх причетних, навіть Кенно. Але якби це сталося не зі Скотті, а з тобою, навряд чи я зробила б інший вибір, не такий, як Патрик і Грейс. Думаю, в трагедії такого масштабу всі причетні можуть бути одночас і праві, і неправі. Але вона проводить далі. Я твоя мама, і якщо ти бачиш в ній щось особливе, то, мабуть, воно в ній є». Я трохи думаю над її словами, потім беру ключі й телефон, цілую її в щоки. «Ви тут ще будете завтра?» «Так, побудемо два-три дні. Я перекажу татові, що ти побажав на добраніч».